Ma a 2019. március 19-e és 4 perc sem volt 7 óra. 4 6 fok van kint, duplája, triplája, hát a hatnak a triplája nem biztos. Borult ég, késő tél. Ez a kefe minden, amit az asztalról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók is fialajános műsora, Önök a hallgatóim, engem fialajánosnak hívnak. Ez a műsorszámtalán termékmegjelenítést tartalmaz, valamint hát miután egyfolytában megzavarja az örök nyugalmát. 14 éven aligaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Tegnap 16 óra 24 perckor tette a közémorvai Krisztina. Fájdalommal tudatjuk, hogy méltósággal viselt hosszú betegség után életének 72. évében ma reggel szerettei körében elhunyt Baló György televíziós újságíró. Temetéséről később intézkedünk a Gyászoló család. Here is the evening Of the day I sit and watch The children play Smiling faces I can see But not for me I sit and watch As tears go by My riches can't buy Everything I want to hear the children Say All I hear is the sound of rain falling on the ground? I sit and watch as tears go by. John 85th Anniversary Tour. Habár John Mayer tavaly ünnepelte a 85. születésnapját és most már egyenesen tart a 86. felé november 29-én volt 85 éves. Új turnéját a születésnapjáról nevezte el. A Brit Blues zene atyaként emlegetett gitárhős Ma Budapestre érkezik az idén 80, illetőleg hát az idén 86 éves zenei legenda, most még csak 85. Március 19-én játszik majd az Aquarium Klubban. John Mayer zeneket velő családban született mindez. Az Aquarium Homlapjáról, Manchesterben apja jazzgitáros volt, akinek lemezgyűjteménye. Daradam, daradam, daradam. Európai turnéra indult amelyre elkíséri Caroline Wonderland elképesztő tehetségű gitáros is, illetve vele tart gondoljában basszusgitáros és Jay Davenport dobos is, aki a John Mayle band állandó tagjai. Én ma este a Zenekadémián leszek, de biztos nagy élményben lesz részük azoknak is, akik John Maylet láthatják az Aquarium Klubban. See the crocodile walk Szóval ez a kéfeje minden, amit az az volt tudni kell, vagy érdemes a hallgatók is fiala János műsora. Fél nyolc környékén, első fél kilenc környékén, nemes Gábor, és valószínűleg a mai műsor nem tart tovább, mint kilenc óra. Jó reggelt! Jó reggelt, én pénteken reggel valószínűleg nem fogom tudni hallgatni a műsort. Most szeretném megköszönni, mint Zsoltnak a közbejárását. Azóta már fölhívott az intézmény vezérigazgatója, minket ma megy a kollégám tárgyalni. Köszönöm szépen is van a másstán hogy bekaphatja már kost kiemát. Elis Tegnap nagyon sok szó esett mind arról, amit a 444.hu írt a rádiómisoromról, és az önök reakciója. 8 és 10 óra között. Alaphangon sem mondhatom azt, hogy hidegen hagyott volna. A mai műsorból, ha csak önök nem jelenítik meg, ez teljesen kimarad, a holnapi műsorban ismét megjelenik, a csütörtök és a pénteki műsorból pedig ha másokból nem, akkor időhiány miatt teljesen kimarad. A jövő héten pénte lesz élő lebonyolítások hétfő feljensi, hétfőked a csütörtökön nem hozzátévegy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Annyit szeretnék elmondani, hogy a rádió elküldte számomra vagy a civil rádió azt a közleményt, amit különböző hallgatók kérésére, vagy attól teljesen függetlenül gondolt megalkotni annak kapcsán, amit a 444.hu írt rólam, illetőleg a rádióisoromról, vagy ha tetszik a betéti társaságomról. Ennek a felolvasásától már külön különös tekintetel arra, hogy tudtam már még nincs teljesen kész e Éjszaka kaptam meg, reggel olvastam, én rádiótól hasonló kiállást, mint amilyet a civil rádió tanúsított, őszintén sajnálom, az apropót a büdös életben nem kaptam. Én a magam részéről ma önként és dalolva erről semmit, holnap bővebben önök azt jelenítenek meg, amit akarnak aláhozőtetnek. Nu egynény az,99 és 0 hét egy hat Az ágyába afektette. I Bármivel kapcsolatban 06148909999 és 0636771161. Több mint fél millióan néztek bele a civilapályá legutóbbi adásába, amiből 215 ezeren kísérték végig elképesztő számok. 061 90 99 és 06 Várnak rám, én elmegyek Jó volt veled, nem bírom már Tovább ezt az életet A lány csak még egy éjszakát kér A nap mehet szigérte, és a film a völgyben marad, eltömetve örökre. semmilyen érdekes dolog önökkel, vagy semmi olyan, amivel kapcsolatban óhaj, súhaj panasz, felszólalás elhangozhatnak Tudomásra veszem. Fél nyolckor kapcsolom, Elsimollásztól fél kilenckor kapcsolom, Nemes Gáborta és a műsor nagy valószínűséggel kilenc órakor véget is ér. Jüregöt! Jó reggelt kívánok, és meg szeretném kérdezni, hogy mi volt az a szám, amivel ma reggel indultunk? Az egy Marian Fazeful szám volt, amit imáron sokat szorra fel egy CD-re. Ez egy Rolling Stone szerzemény, ha jól emlékszem, akkor Jagger Richards. Ez Tears Go By. <gül> go By. Uh -huh. Nagyon szépen köszönöm, és nézem én is a civil apáját mindig. <gül> nagyon, nagyon, nagyon kedves. <gül> Jövő, hogy kíváncsi lennék első véleményére. Mit szól, hogy március 15-ére két antik. Elvitte a hangját a cica. Haho? Még egyszer. 061 és 036771161. 099 9 -036 Győleget. Hát aki kinyom, akkor elvitt a... Elnézést. Oké, okay, rendben van, ennyi és nem több. Megszakadt a vonal uram. Akik hallgattak bennünket, azok tökéletesen tapasztalták. Egyszer csak elment a hangja. Ha ön azt gondolja, 444. után, szabadon vagy attól, teljesen függetlenül. Hogy El Lászlóval kapcsolatban ő nem teheti fel azt a kérdést, amit én természetesen értettem, hiszen anélkül, befejezte volna, még Magyarországon élek, még nem haltam meg, nem élek külföldön, és valószínűleg az lett volna a kérdés, hogy mit szól hozzá El László, hogy két antiszemitát, vagy önáltal, vagy mások által, vagy általam is antiszemitának tartott szemét kitüntetett a kormány, de ezt nem tudta végigmondani, mert ez a sors úgy hozta, hogy megszakadt a vonal, ahogy a sors most úgy hozta, hogy a gyűjtés hetében egy internetes szavazással kapcsolatban is, vagy egy internetes adással kapcsolatban is, a klubrádiónak nem működik az internetje, és őszintén remélem, hogy minden hamarabb megjavul, sőt, talán már működik is. Ám hogyha ön azzal a feltételezéssel él, hogy ha nem tudja befejezni a mondandóját, akkor az csak és kizárólag abból adódik, hogy én megszakítottam, akkor ön ebben a rádióműsorban nem tudja föltenni újból azt a mondatot, amit fel akar tenni, és soha a büdös életben nem is fogja fogni föltenni, és ennek magyarázatát majd megkapja holnap reggel. Rossz szindulatú hallgatókat itt csak akkor hallgatok meg, ha muszáj. Hátralevő életemet megpróbálom nem így élni. És ha valamiért hálás vagyok a 444. húnak, az az, hogy az, amit most adott esetben a rádiótól, a rádióhallgatóktól és a közvetlen környezetemtől kapok, de most megmaradnék a rádiónál, az olyan mértékben hat rám, amit önöknek nem tudok elmondani. Azt se gondolom, hogy én erre érdemes vagyok, de most nem leszek szerény. Kisember, csak a bóc felel. Kisember, hallod, szerencse fel. Annyiban javíthat a helyzetén, hogy a fölhívés elnézést kér, és utána lerakja. Várány 8 perce. ha valóban megszakadt a vonat. Én tegnap felolvastam Új Péter elnézés kérését, amely, ők is eldönthetik, elnézést kérés volt, vagy sem. Ön nem fog tudni itt úgy elnézést kérni, ahogy Liu Shaolin Sándortól elnézést kért Új Péter. És ha arra vár, hogy én megszavaztatom a hallgatókat arról, amiről nincs mit megszavaztatni, mert ami történt, az megtörtént, akkor nagyon téved. Ha egyszer szükségem lesz majd rossz indulatra 92 os koncentrátumban, vagy bárki a környezetemben szeretne a fűzéshez felhasználni, önt uram, aki más módon is kapcsolódik hozzám, szívesen fogom a figyelmükbe ajánlani. Még telefonszám is van őhöz.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 ezt a feldolgozást ki nem ugyanakkor az egyes cd szól, amely beállíthatatlan. Tehát az, hogy a szó veszélyes fegyver szól most az illéstől, az egyszerre az én akaratom és a döntése. Ez kapta a nyakába, kedves Sándor. És van, aki fele, le, le, le, le. Kedves törölve. Aha, a szó veszélyes fegyver. Aha, aha, vigyázz, mit mondasz, kinek, mikor és hogyan. Mondják, leírják, ki meg. A szót leírják, ki érti, mi? A szót, leírja, ki mondja, ki mire gondol. A szót Kimondják, ki érti, A szót, igen a szó, szót, a szót kimondja, ki érti, ki meg, A szót leírja ki, ki hozja nekünk? A szót kimondja, ki érti, mi? A szót, a szót, a szót, veszi és vettél, és bánnak hívek a szó fegyver és van aki fegyvelenlen A szó veszéllyes és van aki fegyvelenlen A szó veszéllyjes és van aki fegyvelenrá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 Köszönöm, arról tájékoztatott a Városliget ZRT, hogy tőlük is kikérte a 444.hu-a velük, vagy általuk kötött szerződést. Mondtam, hogy köszönöm, hogy tájékoztatást is táj hajrá. Titkai nem erre leledzenek. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az is elképesztő, hogy a bizottságok által felterjesztett népsor 50%-át kihúzzák, és azon nem szereplő nevek kapják a kitüntetéseket. Ha megtenné, akkor ezt is megkérdezhetné. Hát, hogy az 50%-s nem tudom, de itt vannak mind kinyomtatva. Ez a téma és a másik is. Nincsenek véletlen. Köszönöm szépen! Szívesen. A felívna Orbán Viktor, tudnék tőle mit kérdezni, mondván, hogy Elsimó Lászlónak olyan dolgokkal kapcsolatban kell majd megnyilvánulnia, amelyhez ő pártagsága révén asszisztrált, de nem ő követi el. Eve nem felmentem őt. Megroppant gerinci ország ez. Emlékszem még, amikor azt mondta Szénási Sándor 1998-ban vagy 99 ben az első Fidesz kormány alatt ott mentek a györfivel, a Szentével előttem, és hallottam, amit azt mondja, hogy hallja, hogy a gerincek ropognak. Ez most a Nemzeti Együttműködés rendszerében már orkesztrikus szinten van. You have some Nagy árat fizetünk ezért, többet a szóátvit értelmében, mint a stadionokért. 06148909999 és 0636771161, még 3 perc és 35 másodpercig. Azt gondolom, hogy a tévedés maximális kockázatával öntől idézve a gerincek ropogása az már alapzajtán lett, ezért nem is figyelünk rá. Jó, csak közben a milyen kis ropog. Vagy nem beszélek többes szám első szemében, beszélek egyes szám első szemében, az enyém is ropog.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 0614890999 hat és 0636771161 még 112 másodperc. She bears a blackthorn staff To help her in her walking I only listen to her sing But I never hear her talking Anymore The once she did The ones she did Follow, follow, follow my chips in fairy Schenky We exist, exist, exist The moon at twilight in between And I follow, follow Follow my chips if in queen Oh, We exist exist, exist, exist, exist In the country in between Let me and my folytatjuk így. Valakivel meg kell szakítanod miatt a ma beszélgetést? Már vagyunk, jó reggelt, Még kudanára. nem? Most már igen. Amit az előbb mondtál, azt nem lehetett, vagy nem, azt még lehetett, azt már lehetett hallani. Nem mondtam itt az egyik kollégának, hogy folytatjuk. Ennyi. De köszöntöm a rád, jó téged. Először mindenféleképpen ma hát veled, aztán még inkább a nemessel, aki Aznap mondta el, az egészen hihetetlen volt, Nemes Gáborral találkoztam, és aznap mondta, mert találkoztam vele külföldön él, Magyar Rádiónak volt az egyik legtehetségesebb külpolitikai tudósító, így értem, hogy volt, hogy aztán elkerültem a Magyar Rádiótól, ma már külpolitikai tudósító, mint olyan alig van, vagy legalábbis abban a formában, ahogy korábban léteztek, amíg léteztek. És ő mesélte nekem aznap, amikor a Baló elköszönt, hogy a Baló beteg. És én teljesen véletlenül kerültem akkor az RTL a szembe este, amikor a Baló elköszönt, ami drámai hatást tett rám, nehezen tudtam magam túlteni rajta. Másnap azt követeltem, hogy miért nem ez volt minden hírpoltálon először. Nem tudom megmondani pontosan, mi volt a kötődésem Baló györgyhözepben. Most nem bonyolódnék bele de az én szakmámnak egyáltalán tartozom bárhova is egy olyan bűlénye volt, amiből szerintem nincs még egy. És annyit én nagyon... szeretnék neked mondani, mint politikusnak, mert én nem vagyok politikus, hogy az a hányadtatott sors, amit részint magának, hangsúlyozom részint magának, mert természetesen mindenki a sorsának a saját maga kovácsa, és részint nem. Részint pedig, amit a politika tett vele, e szakmailag teljesen érdemtelenül amiatt a politikának az összes pártnak a saját halottjává kéne nyilvánítania, mert amit a közszolgálatiságért a gyuri megpróbált tenni, és hol sikerült, de alapvetően nem, abban egy olyan kísérlet halt el, ahogy időnként a saját életünkre is gondolunk, hogy lehetett volna az ennél sokkal különböztetőbb. Itt levittem a hangsúlyt, elnézést. Igen, igen, én azt gondolom, hogy ebben teljesen igazad van. Kicsit szomorú voltam, tegnap este végigolvastam a tudósításokat, hogy a Bajnai Gordon volt miniszterelnök ezekkel a, a közszolgáltiságról való által mondott egyébként kemény, kritikus, önkritikus, és ugyanakkor valamennyire szomorú mondatokkal búcsúzott búcsúzott barótól, mert hogyha van közös felelősségünk azoknak, akik az elmúlt húsz évben valamilyen szinten kulturpolitikával, médiapolitikával foglalkoztak, az, az éppen a közszolgáltiság kérdése. És hát mégiscsak a csak az egyik volt miniszterelnökről beszélünk, hogy nem is volt sokáig miniszterelnök. Emellett nem lehet elmenni, hogy egy miniszterelnök ebben milyen felelőssége van most én nagyon kellemetlen helyzetbe kerültem. Tegnap előtt írtam egy levelet a Baló szerkesztőjének, aki néha a Baló műsorába beszokott hívni az RTL klubra, és írtam neki egy érdeklődő levelet, hogy hogy van. Van-e gyógyulásnak, de ez teljesen véletlen volt. Tegnap előtt Valamiről eszembe jutott, és akkor írtam egy levelet a szerkesztőnek, és másnap olvasom a hírt, hogy meghalt. Tehát ez annyira, annyira döbbenetes volt. Írtam is újra egy levelet, hogy hát, hát nem, nem, én nem is tudtam, honnan tudhattam volna, hogy ennyire súlyos a helyzet. Hát, ennyire kellemetlen, hogy pont ez a kettő így teljesen véletlenül egybeesett. Nagyon sajnálom, én nagyon sokat tartom, tartottam őt, de most is tartom, tehát ebből a szempontból a jelen idő használata még a halála után is érvényes. És, uh, és ahogyan fogalmaztál, igen, egy, egy igazi nagy bölény támozott közülünk. Nagy-nagy uh, ilyen lesz az embernek. Voltam jó párszor vele együtt műsorban, nem mondom, hogy sokszor. Uh, mondjuk egy-egy uh, ilyen kommandós műsor után, amit a, a atv vagy éppen valamelyik kormánypárti TV-vel az ember megélt, ahhoz képest hozzábevenni egy beszélgetésbe, egy, egy által vezetett műsorba, az, az kifejezetten intellektuálisan is, és lelkileg is felüldítő volt. Hát önmagában az a tény, ahogy valakire ránézett, abban benne volt minden egyrészt a Gyurinak a tekintete, valahogy még ha mosolygott, akkor is szomorú volt. Uh, maga a fizimiskája, a hangja, amelyhez hasonló a magyar médiában nincs, természetesen vannak fantasztikus orgánuma emberek. Nincsenek olyan nagyon sokan fantasztikus orgánuma volt a most már nem aktív Györfi Miklósnak szerintem fantasztikus orgánuma van még a színásinak Nem mindenkinek adatik az meg, hogy fantasztikus riporter és fantasztikus orgánuma legyen. A Friederikus például szerintem fantasztikus riporter volt, de nem volt fantasztikus orgánuma. A Gyurinak fantasztikus kinézete, fantasztikus lehetett az súnyaságával viccelni, de nem volt jelentősége. Tehát, ahogy az emberre ránézett, ahogy megszólalt, abban egyszerre volt a vizsgáztató, és egyszerre volt a vizsgázó, mert kíváncsi volt a másik véleményére, mert tele volt prekoncepcióval, de abszolút meg lehetett győzni az ellenkezőjéről. Nála kevesebb sértett ember volt ebben az országban, az követően, hogy a honkormány úgy döntött a médiafrekvenciákról, a televíziók illetően, ahogy döntött, de megpróbálta magát ezen túl tenni nem nagy sikerrel, de az egész hozzáállása az olyan volt, maga volt a közszolgálat, közszolgálatiság, és csak azért nem volt körzeti orvos, mert némely pillanatban olyan benyomást keltett, mint hogyha valamennyi szakterületnek a professzora lenne, amire ugye Kalocsán azt mondták, hogy poliészter. Ahol én ugye katona voltam. Jó, Ugye nagyon furcsa dolog az ember életében, hogyha bizonyos emberekkel megismerkedik, együtt dolgozik fel... De... Eltűntél egy pincében. Most jobb. Most tökéletes. Nem? Nagyon furcsa dolog az ember életében, hogyha ha valakivel a felnőtt élete során megismerkedik, együtt dolgozik, rövidebb, hosszabb ideig, vannak találkozások, keresztmetszetek az életükben, de, de olyan emberről beszélünk, aki már gyerekként, akiről már gyerekként voltak benyomásaink. Én például így a Balóval. Tehát én 80-as évek elejé óta olvastam újságot, tehát gyakorlatilag 7 éves korom óta vagyok, és néztem folyamatosan televíziót, és a televízióban az Onedin családon kívül a politikai műsorok érdekeltek már 10 évesen is. tehát ilyen extrém, extrém módon uh, izgatott a, a, a közéret a politika. És nyilvánvalóan ezért, ezért bizonyos emberekkel, Kapcsolatosan véremény alakult ki az emberben, benyomás, valamiféle, érzelmi viszonyulás. Ilyen volt nekem a Sugár János. Ilyen volt a Hajdús minden egyetemben. Sugárt megismertem, vele többször találkoztam, beszéltem, uh, Ugye Hajdú, Hajdút nem ismertem meg. Hajdu hát Jánossal időnként össze találkozni, akár hiszed, akár nem. Majdnem ugyanúgy néz ki egy egészen fenséges megjelenésű valaki, én, én, én de nem, de nem én, van nekem olyan kapcsolatom vele, hogy leszólíthatnám. Tehát attól tartok, oh. hogy utána rosszul érezném magam, mert végül is... Végül is. De például én, én még így voltam az egriánosan, mert neki meg néztem mindig a, a, a, a vetélkedőit. Hát egyszerűen én, a, én gyerekként az Egri irodáig voltam. De ilyen a juhász előtt. Na most pedig a juhász egy időben sokszor beszéltem, meg találkoztam, sőt, interjút adtam neki az egyik könyvébe. Tehát, hogy, hogy ez, ez is olyan furcsa volt, hogy gyerekként néztem mindig az anebotikot, és, és, és ugye néztem, én nagyon fizikailag, lelkileg, szellemileg mindenféle tőlem nagyon távollevő és nagyon magasba levő emberek, aztán egyszer csak. Olyan közöjönnek hozzád, hát, hogy ők készítenek eben vele néptézenek teljes, interjút. teljesen igazad van, de azt kell, hogy mondjam, hogy Woody után szabadon, aki ugye azt mondta, hogy annyira felnézek már Brandóra, hogy nem akarok vele megismerkedni, hát ha csalódnék benne, azt kell, hogy mondjam, hogy hála Istennek én sose voltam eléggé olyan közel a balóhoz, hogy csalódni tudtam volna benne, bár rugatengem engem ki. Tehát tudom azt mondani, hogy nem minden pillanatban fűzött hozzá pozitív élmény, de ami a szakmai teljesítményét illeti. Mert ugye az itt elhangzott emberek, akiket felsoroltál, azért eh, ott vannak olyan teljesítmények, ami előtt én nem tudnék úgy adózni, mint a balói előtt. A baló teljesítménye előtt beleértve, hogy azt a politika milyen mértékben nem hagyta befejezetnek miközben mű se tud befejezett életművet hagyni maga után, mert az fizikailag lehetetlen. De azért vannak teljesebb és kevésbé teljes, inkább torzóban maradt életművek. Az, hogy a való életműve torzóban maradt, annak sokkal kisebb része okolható miatta, és sokkal nagyobb része okolható azok miatt, akik valamiért ellehetetlenítették azt a törekvését kicsinyes szándékból, amiben ő a saját kicsinyességét messze túlszárnyaló módon próbált egy olyan közszolgál megteremteni Magyarországon, amiben nem tudnék még 11 embert megnevezni, hogy 12-en legyenek egy kocsak ilyen. Én valójában nem fejeztem be a gondolatot, de ennek, mentén akartam, ennek mentén akartam mondani, hogy, hogy ezek a személyes viszonyulások ezek nyilvánvalóan az élet során az embernek alakulnak, változnak. Akit megismersz közelről, vagy nem feltétlenül közelében találkozol vele, beszélgetsz vele, és a többi, arról változhat a véleményed. És a baló esetében, bár még egyszer mondom, nem sok volt alkalmam vele egy műsorban szerepelni, és nem sokszor volt vele személyesen találkozni. De minden esetre felnőttként is, aztán közéleti emberként is, gyakorló politikusként is abban, abban a helyzetben voltam vagyok, hogy a gyerekkoromban róla kialakult kép, hogy alapvetően egy egy komoly, nagy ember, akire érdemes odafigyelni, ez nem változott. Nagyon sok a megváltozott. Nagy, nagyon sok esetében azt gondolom most, hogy hát a, a média varázsa és a, a, a média csodálata és a gyerekkori tudatlanság és lelkesedés és rajongás helyezte arra a polcra, ahol helyezte, de aztán onnan lekerült lekerült éppen az előbbi vúrjeleni gondolatjegyében, viszont a boló esetében nem. Tehát ő azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy minden kötelező udvariasságtól függetlenül, vagy attól tényleg eltekintve mondom azt, hogy, hogy, hogy én, én őt sokra tartom, és nagy veszteségként élem meg az ő halálát. Itt tartsunk egy kis szünetet, mert ugye bármilyen téma jön, az profál lesz ezután, úgyhogy kis szünet és utána folytatjuk. De zene nem lesz. Sok mindent elővehetnék. Részint közkívánatra, mert hogy a hallgatók megfogalmazták, részint attól teljesen független engedjen meg, hogy felolvassak egy közleményt. 2019. március 14-e, reggel 9 óra 39 perc. A mazsihisz mély meggyőződése, hogy egy nemzeti ünnepen elég egy rasszista antiszemita irodalmát kitüntetni, a kettőt már túlzásnak tartjuk. A zsidóság nem éppen a honszerető nyájas néprétek szerepében tűnik fel. Figyelj, te evezel vagy? Mi történik? Nem, pakoltam valamit, de már Azt hittem evezel, mert akkor... Tehát ez idézet, a zsidóság, itt az idézet, nem éppen a honszerető nyájas néprétek szerepében tűnik fel. Ez a kitüntetettek egyikének kedves mondata. Abrendi kornél írói munkásságának antiszemita vonatkozásaiból bőválogatás kínál az internet, mellé felsorakozott a sokadik kitüntetését állvevő takaró mihájak irodalmi tudását főként a jobbik rendezvényének hallgatóival osztotta meg alig pár éve, még abban az időben, amelyekből ma is naponta kerülnek elő sötét rasszista otságok. A két rasszista irodal már párhuzamos kitüntetését szeretnénk szólni, sok, soknak tartjuk, írja most Szerintünk be kellene ez jobban osztani, arra szeretnénk kérni a kulturális kormányzatot, hogy legközelebb március 15 már csak egy rasszistát tüntessen ki. Higgyék el, az is bőven elég lesz az ünnephez. Március 15-e ugyanis döbrente és takaró rasszizmusának az ellenkezőjét a befogadó liberális nemzeteszmet diadalát ünnepli. Tisztelettel tájékoztatjuk a kulturális kormányzatot arról, hogy vannak nagyszerű és nem rasszista magyar irodalmárok, akár közülük is lehetne válogatni. Nézd, nagyon megyes érzéseim vannak ezzel kapcsolódni, felolvastál. Egyrészt az az igazság, hogy, hogy a a is köztem meglevő egyébként korrekt Sőt, kifejeztem jól viszony, hogy azt mondja, hozzá, hogy... hogy szerintem ez nem a Heisler söveget Tehát azt kell, hogy neked mondom, hogy ez Mind a mazik. És... Magi... Igen, ebben igazad van. Eben igazadban, az... Ebben igazad van, én csak azt akartam mondani, és aztán leviszem a hangsúlyt, és nem fogok többet pofázni, hogy én biztos, hogy ennél szikárab lettem volna, mert azt gondolom, hogy egy ilyen dologban az, hogy szerintünk be kellene ezt jobban osztani, már mint az antik. Én ezt szemé... akarom tehát, mondani, ez tehát, nem arra, hogy ez, János, ez Kifejez, ez kifejezetten cinikus, kínosan kellemetlenül cinikus, mondhatnám azt is, hogy, hogy megdöbbentően cinikus, erre nincsen semmi szükség, Ez csak olaj a tűzre. Ebben azonban... tehát, tehát azért mondom, hogy vegyesek az érzéseim, mert, mert egyrészt vitathatatlanul minden évben vannak olyan kitüntetettek, teljesen, hogy mikor már a szocialisták, ahol az életmű és az életút teljességére fókuszálva, azt mondani, azt lehet mondani, hogy vannak kérdések. Lehet vitatkozni. Én nem értek egyet például Kukoreli Andrével, aki most az interneten azt kezdeményezte, hogy legyen újra bangkár már nem ezzel nem értek egyet, ez egy jó felvetést. Fegyen. Magándíjakra szükség van. Az állam mellett más típusú elismer, állami mellett más típusú elismerésekre szerintem szükség van. Még egy, de, apró hogy, mondaná, azért legyen, egy, egy de, hogy azért legyen bangkár mert hogy ez szánalmas és, és, és, és döbbenetes, hogy kik Jó, kaptak idén Kossuth De rész... megint miért gondolom. Pillanat... Nem vegyünk már ennyire semmibe Laci, Laci várjá, rövid leszek. Ugyanakkor a Bandinak ez a megnyilvánulása azért nem tekinthető alaptalannak, és annyiban vitatkoznék veled, hogy csak egymás után olvasom a címeket. A Munkácsi Bizottság egyik tagja kemény levelet írt az MI miniszterének, és egyben lemondott a tagságáról, amit mondja, olyan nevek kerültek a díjazottak listájára, akikért nem vállalja a felelősséget, ami azt jelenti, tehát, hogy e tekintetben az ő véleményét nem kérték ki. Tajános, e, türelem, tajános. még két további címet szeret, e, szeretnék elmondani. E, az MTI a szabadsajtó napja előtt nem tette lehetővé azt, hogy a Magyar Újságírók Szövetségének a közleménye megjelenhessen, mert az szembe ment az sms -ükkel. Azt írja a média egy és veszi át más, nem is ajánlotta a kuratórium Földi Kovás Andrát a Hír TV és Farkas emesét az EHO TV programigazgatóját, hogy ezek egyébként e, igaz híreke vagy sem, ezzel kapcsolatban ugye nehéz információhoz jutni, mert ez egy belső kör. Minden esetre. E, ezek olyan hírek, amelyek kapcsán az emberben megfogalmazódik az, hogy amit a bandia független kitüntetésről, és a mi világról alkotott gondolatainknak az egybeeséséről, hogy azok szilárd elvek és ne kormányzati iniciatívák alapján uh, szülessenek, nem feltétlen alaptalan. Levittem a hangsúlyt jesz. Ugyan hogy nagyon, nagyon sok irányban el most ez a beszélgetés, tehát ez egy nagyon összetett kérdés, tehát először is. Csak zárjuk le a döbrentei kérdést. Mert ott az egy mondatot mindenképpen ki kell mondanunk. Tetszik, nem tetszik. Tehát azzal együtt, hogy én minden típusú antiszeminizmust mélyen Mélyen. És, e, e, és e, azt gondolom, hogy nincsen helye az az a beszédnek a közbeszédben sem. És egyébként a vasárnapi asztalnál, se, ebénél sem az asztalnál sem, tehát az, az sem megy, hogy uh, uh, kifele azt mondjuk, hogy nem vagyunk antiszemiták is, hogy, hogy nyilvánosságban nem lehet érbeszélni, hanem meg oda-haza vasárnepednél azt szígyük a zsidókat. Tehát nem megy, se, se egyik, se másik. Tehát nem ászenteskedünk, uh, de a esetében ne arra ugyan már a világ, de irodalmi életműveket és teljesítményeket díjazunk. A döbrenteinek a peszóáforításai, megkerülhetetlenek döbrentei költészetének vannak igen, igen jelentős értékei. Tehát egyszerűs mindenkor a tudomásul kell venni, hogy az irodalmi kitüntetéseknél, a kihazdási kitüntetését és minden másnál vagy a díjaknál az irodalmi munkásságot díjazok és nem azt egyébként, hogy vannak ilyen vagy olyan típusú, egyébként elítélhető megszólások. Én ismerem a kornét, egyébként én még életemben nem maradtam tőle egy antiszemita mondatot. Végig fogom nézni ezeket a állítólagos internetes hivatkozásokat, amire mazi, mazi és is is jó akkor még nem tértünk ki a Kertész Imre nevével és tevékenységével kapcsolatos citátumokra. Jó, jó csak szeretném jelezni, szeretném jelezni hogy 3x3-as ügynökök, volt ügynökök, hogy szekuritáti, volt ügynökök és a többi. A vitatható, erkölcsi alapállású erősen vitatható politikai nézetű, brutálisan a kommunista diktatúrának behódoló, kiszolgáló, sőt, az túlérgő emberek tömkelege kapott már ilyen, olyan, amolyan díjakat. Olyan emberek, akiknek egyébként a politikai nézeteivel egyáltalán nem tudok azonosulni, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként a művészeti teljesítményük, az megkerülhetetlen Tehát egyszerűen ez van. Nem, nem gondolom azt, hogy... Jó, csak hogy ez, nem, ez nem mentség beleértve, hogy most megnéztem Baló Györgynek például, nincs ilyen díja. De az egy másik kérdés, most, hogy Baló Györgynek is lenne, arra, hogy Józsefati díja, vagy Babér koszorúja vagy Kossuth díja, amikor... Én Földi Kovács Andrának volt, a Táncsis volt, díjáról beszélek. Be. Táncsis díja lehetne? Nem tudom, hogy Baló mi miért nem kapott tárcsisdíjat, miért nem kapott az elmúlt 29 évben, ami eltelt a rendszerváltozásról fogva. De figyelj, Laci, nem... is egy, egy, dolg, egy, egy, dolg, volna. egy dolgot értsél meg, de pillanatra de... várjál. Én nem elszámoltatlak téged. Ha mások rossz döntést hoztak, akkor másokkal is ugyanezt a beszélgetést le kellett volna folytatni. Vagy nem hoztak rossz döntést, Nekem, és akkor elmagyarázzák. Nem is tudta elszámoltatni, Nem, én jelen pillanatban... Vagy már jó régóta nem vagyok. Én valamikor benne voltam a Büntetési Bizottságban, valamikor előteresztője voltam díjaknak, hiszen államtitkár voltam. Ma nem, ma nem vagyok ebben a helyzetben, tehát nem, nem íhozok döntéseket. De azért azt tudni kell, hogy ebben az évben, Fekete Péter javaslatára, a művészeti közidíjaknak a számát egy évre kivételesen megduplázták. Éppen azért, hogy a jó pár ember kapasson díjat. Ezt ő minden kuratóriumírásra elment, és mindenhol elmondta, hogy emögött -e mögött a döntés mögött mi, mi a, a politikai szándék. És, azt, és elmondta minden világos, hogy ez az azt is jelenti, hogy a minisztérium élni fog azzal a az egyébként is jogszavályban rögzített jogával, hogy olyan emberek is kitüntetést kaphatnak, vagy díjat kaphatnak, akik nem feltétlenül támogatott, vagy javasolt a kuratórium. Megjegyzem a díjakat, különben is a kormány adja, illetve a minisztérium adja. A díjak esetében különben is a, a minisztériumnak minisztériumnak van döntési jogköre, a kuratórium az mindig is csak egy szakmai javaslattevő testület volt, elegáns az, hogyha a szakmai javaslattevő testületnek a, a, a, tényleg a fölteresztését elfogadja, a minisztérium, amikor én államtitkár voltam, akkor így történt, ez elegáns, elegáns dolog, de, de főleg egy olyan esetben, amikor szándékosan duplája emelik egy évben a díjaknak a számát, és ezt előre a kuratóriumi tagokkal kuratórium közli az államtitkár. Én azt gondolom, hogy nem lehet arról beszélni, hogy, hogy itt uh, uh, méltánytalanság uh, történt, mert hogy olyanok is kaptak díjat, akik a kuratórium akik a kuratórium nem támogatott. És ezek között kiváló alkotók is vannak, akik ilyen módon kaptak díjat. De olyanok is vannak, Elnézést, akik olyan, minek, tudom, minek vannak a kuratóriumok, hogyha nem azoknak a döntéseikek Javaslatot azért. tesznek. Nem döntéshoznak, javaslatot tesznek. És a minisztérium mérlegel mit fogad erre a kurotim. Csak szeretném mondani, hogy ezt sem le. Megszakadt, végig lehetett haland, de aztán megszakadt. Én ezt értem, hogy erre vannak a kuratóriumok, de egy másodperc elég visszatérve még a is közleményére, amelynek tényleg vannak olyan elemei, amelyek nem szerencsések. De ennek örvén azért ne felejtsük el azt, ami ennek a lényege. Tehát az, amiről írnak, azért a tekintetben a miniszterelnök úrnak azt a mondatát komolyan venni, Nézőpont kérdés, hogy lehet-e, vagy sem, hogy tolerancia. Mert Takaró Mihály úgy, esetében az a kérdés, hogy ő... De, jár, most, de most, a múltkor beszéltünk róla a rádióban. Zajlott itt egy érdekes vita, úgy szépen csinálják a háztérben, Gerő András és történész, és Szent Gábori történész igen? költő között. Hogy? Hát hosszulat meg a Mazis ebben a kérdésben, és hosszulat meg a másik ebben a kérdésben, hogy, hogy most akkor Füstminál naplójának napoljából kiderülő egyértelmű és durva antiszemitizmus. De én most a jelenről az... beszélünk Füssilenszerfogtavagat és meghalt. Én, én, én nem nem fokta ők fokta magát és meghalt, csak az a kérdés hogy... Ezen kívül, kérdés, kívül hogy pedig a... ne haragudjál, de a mazsi hisz nem egy irodalom -tudományi intézet, amelynek a a Milán itt tevékenységében. Mert hogy az egy irodalomtudományi irodalom kérdés, hogy pusztán csak irodalomtudományi a kérdés, hogy valaki antiszemite volt, vagy nem. A Akkor jelen kitüntetése is ha pusztul. A nem lehet szobra mert hogy antiszemita volt, de, de, de mondjuk a Masike egyik csoportjának a nevét viselheti Füschminán, vagy Füschminánról elnevezheti az egyik csoportját. De, de ez most Fischminán valami újabban tört. Tört. Ez most történt, hogy ezt elnevezte így? Nem, nem, nem olyan hát akkor meg, akkor meg... De János, de, nem, de hát bocsáss meg, de kettős mérce van, és láthatólag ezek szerint te is a kettős mércét támogatod. Vagy van tolerancia, és akkor azt az nem számít, hogy valaki úgy antiszemít, hogy egyébként zsíró volt, vagy nincsen zíró tolerancia. Hát vagy, kettős, van. vagy kettős beszéd van, vagy nincsen kettős beszéd. Vagy, vagy én mondom meg, hogy ki az antiszemita, vagy te, vagy akkor most, hogy van? Kiveszfagyjuk -e ezt a billogot. Azt hát, írja XY a... férfi, hogy Laci mindig eljátsz, hogy egy mezely képviselő, de mennyire jól értesült az államtitkár álláspontjáról, kavarja vagy nem kavarja. Ezt írja XY férfi. Hát az államtitkárral természetesen beszélek, rendszeresen beszélek, hát hogy ne? Erről is beszéltem bele. A, miután megjelentek ezek a cikkek, azután is beszéltünk a hétvégén. Figyelj, én azt sem tagadom, hogyha adott esetben bennem egy kettős mérce van. Nekem nem az a dolgom, hogy ne legyen kettős mércém, hanem az a dolog, hogy ha kettős mércém van, akkor tudjam leküzdeni, hogy kettős mércém legyen. Azt gondolom, hogy az én kicsinyességem abban volna benne, hogyha kettős mércém lenne, és nem foglalkoznék vele. Elfogadom, amit mondasz. Tehát, hogy kettős van, de akkor permanensen küzdök az ellen, hogy ne legyen kettős mércém, és a kérdéseimet annak érdekében teszem föl, hogy magamban is ezt a kicsinyességemet leküzdve ne legyen ilyen jelenség. Ez ezek dolog, olyan dolgok, meg, amelyek, amelyek, dolog, amelyek, dolog, amelyek dolog, nem megoldhatók fél óra alatt természetesen. Persze, de ezeket már annyiszor az elmúlt tíz évben is. De o, ezek szét újból és újból átérjük. Éve, most Donát Ferencnek lehet-e szobra, és ki lehet-e fütyülni Gulyás Gergelyt, és akkor a, a, a Lukás Györgynek lehet-e szobra, vagy nem lehet -e szobra, hogy a Hongyulának a pufajkás múltját meg tudjuk-e bocsátani, és lehet szobra Brüsszelben, vagy Budapesten is, amiatt, hogy egyébként a rendszervációs után időszakban Demokratikusan megválasztott miniszterelnök volt. Tehát tényleg mindent zárójébe lehet tenni. Tehát az életutatnak, meg az életművetnek az egészét kell nézni, és, és bizony azt is látni okay. kell, hogy vannak mindenhol, mindenhol ár, árnyoldalat. Jó, túl kell, hogy ezzel jusson, mert 8 óra van. Egy dolgot szeretnék ezek után neked mondani, hogy bármennyire is kiszerű, de mégis valamilyen módon összefüggésben van azzal, ami eddig történt. Vegyél egy nagy levegőt, mert most egy teljesen váratlan dolog fog érni, bár én azt tanultam a szakmámban, amíg még volt, hogy az ember nem minősíti a kérdést. Életművekről, életutakról van szó. Szeretném neked elmondani, hogy valakinek az ellehetetlenítését én meg tudom érteni, hogyha valaki őt a tevékenység alapján nem szereti vetétására gondol, és ráadásul még van is hozzá muníciója. Bár az ellehetetlenítést azt hiszem támogatni nem lehet, úgyhogy nem fogalmaztam jól. én megértem, de azért jobb, hogyha a 100 méteres síkfutásban az ember úgy győzi le a másikat, hogy gyorsabban fut. Nem én fedeztem föl, de tegnap néztem a televíziót, az alatt SMS-t is váltottunk, annak tartalmát nem fogom felfedni. De figyelj, Laci, az abszurdum, hogy Dobrev Klára ma a Fidesz fogalmazásában Gyurcsány Ferenc felesége. Szeretném neked elmondani, hogy Dobrev Klárának van egy saját neve. Úgy szól Dobrev Klára. Tegnap, amíg néztem a parlamenti közvetítést ami azért nem volt olyan nagyon rövid, sikerült pont egy olyan periódus kifognom, hogy amíg a Fidesz beszélt Dobrev Kláráról, per Gyurcsány Ferenc feleségének nevezte. Dobrev Klárának van egy neve. A Dobrev Egyébként. Klárát lehet Egyébként. utálni, mint, mint a szahart, de Egyébként az, hogy ne vegye a Fidesz a nevét a szájára, az kikére magamnak, anélk, hogy a Dobrev kérte volna. Egyébként nem Gyurcsány Ferenc felesége. János, hagyjuk már ezt. Hát az elmúlt tíz évben minden héten elolvastam egyszer, hogy Első M. László feleségének érdekörében, meg nem tudom, mi tartozó, nem tudom, micsoda érted. Hagyjuk már ezt. De hogy hagyhatnám ne? már, én soha sem neveztelek téged a feleséget férjének, amíg a, a Fidesznek a hivatalos kommunikációjában Dobrev Klára egyszerűen nem létezik, hanem úgy van megjelenítve, mintha valakinek a felesége De lenne. De miért ne létezne? Hát, miért ne létezne? Miért egyébként Dobrev, Dobrev Klára identitásától? És a, a közéletbe betöltött szerepétől, attól, hogy egyébként a DK, Európa Parlamenti listavezetője, elválaszthatatlan az a nem éppen mellékes tény, hogy Gyulcsán Ferenc felesége és gyermekeinek édesanyja. De, de, de. Nem csak egy családi kötelékről van szó, hanem arról is szó van, hogy ott van egy, egy, egy közös politikai biznisz. Akárhogy is nézzük. ez, ne, János... ez mind lehetséges. De... Csináljuk már ezt. De mert. van neki neve. Én értem, ami van neki neve. Dobres Klára, aki egyébként Gyurcsány Ferenc szedessége. Do Gyurcsány Ferenc Dobres Klára. De ez olyan, mint a görög ö, ö, mitológiában. A, Epitetun Ornans? Igen. Nem. Még egyszer, mert ez Nem, elfelel... mert az a tehén szemülyére. Na ilyen. figyelj, tökéletes. És mondjad még egyszer ennek a nevét, mert mindig elfelel. Epitetun Ornans. Az, igen. Hát jó, igen. Hát mennyire tudtuk klórozni a vizet, ugye a szónak a fertőtlenítés értelmében, még mielőtt valaki félreérti. <tos> Szerintem a ketünk beszélgetésének soha sem lesz vége. Valaki meg fog halni, feltetném én, mert én vagyok az öregebb. Bár egyszer témahiányban szenvednénk, és bár, bár hiányban nem fogunk szenvedni, mert témát mindig fogunk találni, csak bár ne ilyenek lennének a témák. Ugye, ami találkozunk. Megyek űrbe az... most, és már a jövő héten beszámolok a kultúrás élményeinkről. A, a jövő operális. héten biztos, hogy nem fogsz beszámolni, mert a jövő héten én külföldön leszek, hanem ezek szint két hét múlva, és aztán valami találkozási időpontot találjuk, mert elvitte a legutóbbi a cica. Igen, igen, igen. És mit fogsz látni az operában? Rigorettót nézek, a Metropolitan operában, megnézek meg egy igazi, hamisítatlan Broadway műzikert is, hogy lássam, hogy hogy dolgoznak, úgyhogy könnyen fajban is fogok tájékozódni, úgyhogy, és hát természetesen ami az én szakmai munkámhoz hozzátartozik tartozik olyan hútes intézményeket is meg fogok nézni. Úgyhogy nagyon, nagyon kíváncsian várom. A... Két, két hét múlva én is kíváncsian várom. Csok Köszönöm. Alam, szia. Szevasz. Első Mó hallottak. 061 egy és egy Van 24 szabad percünk, aztán Nemes Gábor jön És a műsor nagy valószínűséggel 9 óra környéken véget ér A holnapi műsor kötetlenül zajlik és visszatérek benne Arról, amiről a közelmúltban sajnos a személyem kapcsán sok írás megjelent a csütörtök és a péntek az én történeteimtől, ha csak valami fantasztikus dolog nem történik, mentes lesz egy Minden a mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy mindenki reagált az SMS-eimre. Én reagáltam Karácsony Gergely SMS-ére, de Karácsony gergely azóta sem beszéltem, így aztán csak reménykedem abban, hogy a pénteki interjú ugyanúgy, mint az összes többi létrejön. 0614890999 és 063671161 azzal kapcsolatban, amivel kapcsolatban meg akarnak nyilvánulni. We are waiting. Cover up in shade. Fly fast through the airways. Meet with pride and truth. Danger is great joy. Dark is brightest light. Happy is our family. Senki. Na van a menyszer Tamás születésnapja. Boldog Boldog születésnapot Tamás. Kicsit úgy tűnik, hogyha a politika elvitte volna ezt a barátságot. Tehát, hogy a Filipov ide közelebb kerül hozzám, vagy én a Filipovhoz nézőpont kérdése. A tilos rádióban lesz pinteken, így aztán nálam csütörtökön lesz Filipov Gábor. Mentzert elvitte a politika. Hogy visszahozzá -e, vagy sem, azt nem tudom megmondani. You We are waiting for you to give consent If there's to be a marriage beneath contempt Danger is great joy 061489099 és 0636771161 ma 2019 március 19-én kedden 5 perccel negyed 9 előtt senki? A Hír TV-ben TV sose dolgoztam, az EHO TV ben igen, ott voltam a megalakulásának. egy négy és nulla Pár Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tiszteltem Való úrnak! Azt szeretném mondani, hogy a, a, a Való halála, illetőleg a kitüntetések összekapcsolása bennem azt az élőzetet kelti, amit gyakran érzékel a temetéseken, hogy annyi mindent és annyi korrekt is talán két dolgot elmondanak arról, aki éppen búcsúztatnak. Hogy ez a szegény ember mennyire szeretett volna hallani ebből egy-két mondatot is a az életében. Hogy miért kell az emberek meghalni ahhoz, hogy annyi korrekt dolgot megy nem el, gondolná, el, hogy volna. ebben igaza volna, nem nem hangzik el több és inkorrekt dolog az emberek halála kapcsán. A Szilágyiának volt az a régi mániája hogy megnézi kívül a temetését. Kívánom neki, hogy 200 az kerüljön erre sor, de nem Tehát mindjárt felébrednek bennem olyan emlékek, amikor valakinek a temetésénél is teljesen diszonás hangok tudtak megjelenni. És ami most valódja, hogy halál a kapcsán elhangzik, az is diszonás. Nincs igazán. Nagyon önző módon, és tényleg elnézést a kis mert... Az, amilyen módon Önök tegnap megnyilvánultak illetve az a közleményt a rádió megfogalmazott tegnap ebben a bizonyos konkrét történetben, én annál jobb kitüntetés nem kaphatnék. Még a Facebook csoportomban történt valami, amit szintén, hát az enyém már, mint hogy ami szól a Facebook csoportban, amiről szintén holnap beszámolnék, és azért teszem ezt, mert én ezt olyan elismerésként élem meg, őszintén sajnálva, az apropót, ami nem az én halálommal, hanem a műsorom ellehetetlenítésével, vagy az én személyem ellehetetlenítésével van összefüggésben, hogy messze túlmutatnak ezek a hangok azon, mint amivel a 444.hu próbálkozott, és miközben őszintén sajnálom az apropót, érzelmileg egy tízes skálán tízeste vagyok megütve, erről a humpolat tudna a reggel beszélni, akit csak emiatt ébresztettem föl. De visszatérve, nálam fontosabb dolgokra nem nem szeretném, hogyha a Baló György ezt most hallgatná, azt szeretném, hogyha a Baló György élne és egészséges lenne. És természetesen azt kívánnám neki még, hogy miközben mindenki tele van kudarcokkal, azok az alapvető kudarcok, amelyek meghatározták az életét, azok legyenek jelen az életében, de legyenek olyan sikerei, amelyek felettetni tudták azokat a kudarcokat, amelyekben végül is neki tartósan úgy tört bele a bicskája, hogy az az életművébe is némileg került. Pont.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 Ki bármivel Holnap megint szabadon leszünk, csütörtökön és pinteken egy. Jól szabadságunk, se lesz négy, 8-tól, Filippo fél 8-tól, Lázár János 8 órától Györgyevics Benedek fél 9-től Vinterman Zolt 9-től pedig Ugi Attila. Pénteken 7 és fél 8 között üres, fél nyolctól Navracis, Tibor, Karácsony Gergely, Bácskai János, Újhely István. A jövő héten nagy valószínűséggel pénteken lesz a bonyolítású műsor. Erre csak akkor tudok mérgetvenni, amikor eljön a péntek hétfőn Kedden Szerdán és Csütörtökön a Csillagok mai állása szerint. Nem hozzátéve, hogy mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. 0614890999 és 0 Bárki, bármivel 8 perc múlva lesz fél 9. Ez a kejfejöncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiava János műsora. 2019. március 19-én, kedden, imáról lassan inkább 7 perccel fél 9 előtt, mint 8 perccel. Nemes Gábor lesz a következő vendégem, ha fölveszi. Utána a mai műsor szomorú de véget fog érni. Addig állok az önök rendelkezésére, vagy önök álljanak az én rendelkezésemre. Vagy egyáltalán 061 és egy hat egy. Nem volt pénzünk mozira, ültünk a rádió körül. Apád csak is is nézte, családja eszik, örül. Ez volt a nehéz béke, utolsó nyara éve, hát vége lett, nienk Pedig, hogy dalod, a kép a, a póstás egyszer csenget, az ajtóhoz rohanok, A frontrólóz revelet, anyám a fal mellett zokog Kuszabetűk fél szabad, ne sír, nem szabad A párt hazajön talál Addig is táncol, a két lat a vár. Amikor a négy lát, egyszer, elég, egyszer felém és egyszer felé. Nem érhet baj és nem ület víz. Vagyunk be, hogy egyszerűen megáll az ész. Nyakkendő morom piros, állok a télben, Sírni, nevetni tilos Az avató ünnepségen Épp most lettem úttörő Ajándékom a jövő Az egész őr vigyázban áll Mert most is fellép A két latagán. És van, akinek nem eléged, folyton követel és kérdez, hogy hol van, ami neki áll, hol a kétlatabbra áll, Tabár. Jaj, de rég volt már, hogy szép megláttam, céltől hoztam, én úgy vigyáztam. Dan az a madon, nagyon vagyom, tanaza madon, elmúlt rég nincs erő. Senki nem lesz hiány érzet, ha megszólítom Nemes, Gábort, és utána már nem lesz mód megszólalni. 0614890999 és 0636771161. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amit ma elmondhatsz, ne halaszd holnapra! Elmentő, és itt a rózsa, szép emlékem, sárga virága. Dana, Dana, don. régi bánatom. Dana, dana nem él már. Nem is szép, halott fép. Dana, Dana, látni a Régen elszáradt a sárga rózsa, jönne már egy lány, hogy kizopja a, dan -a dan. ki az atlakon, dana dan -a, dan. bevallom. barátom, tudod, de hogy miért nem mer is soha senkibe ismerni azt, hogy ha elmúlt az, amiben hittünk, az, ami oly szép volt, de vissza sose hirt, azt hiszem, rájöttem már igen gondolkozzel! Fél van. Bajban vagyok a tánzene fogalmával. Ez már semmiképpen sem nevezhető tánzenének. Nem is táncolnak rá. Fiúk, ti szoktatok táncolni? Lehet? Egy nap történt, és most se értem, hogy ez hogyan tudott így alapulni. Um, nagyjából két hónapja lehetett, amikor mi találkoztunk, és mondtad, hogy a Balú nagyon nincs jól. Aznap este volt, amikor teljesen véletlenül a tévé elé tévedve, pont az RTE Klub műsorát néztem, és láttam azt az elköszönést, amikor azt mondta, hogy amit mondott. Meghalt, és azt gondoltam, hogy a miketünk beszélgetését nem lehet mással kezdeni, csak Balúl Györgyel. Így van. Azt hiszem, hogy ez utolsó nagy kinozárus mentel, tehát tényleg ő valami olyasmit képviselt a magyar médiába, ami, ami, Mit képvisel? ami azzal, hogy elment, megszűnt. Tehát talán ő volt, aki a leghatározottabban és a leg hatékonyabban tudta azt a végül is soha meg nem valósuló BBC-s közszolgálati etost képviselni. Egyébként nem csak a közszolgálati médiában, ami annyira jót tenne Magyarországnak. Aztán nagyon fog hiányozni. Nem csak azért mondom, mert, mert személyesen hiányzik, hanem azért, mert ezzel valami olyasmi tűnt el, amit rajta kívül Ilyen intenzitással, ilyen minőségben nem nagyon képvisel ma más De mikor ismerted meg? Mi sose voltunk barátok, tehát mi mindig csak kollégánk voltunk. Én a 80-as évek elején ismertem meg, amikor egy ideig tévéztem Lengyelország kapcsán. És ő akkor a külpolitikai zóvatban volt ott, már a tévében. És akkor... A Honpol, amit azt mesélte volna, hogy egy szobában ült a Benda, a Krudinák meg ő, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Én úgy tudom, hogy a, a Benda került az ő szobájába. Ő, ő ha tehette, egyedülült. ült. Tehát amikor, amikor őt végül kiraktá én mondom, és soha nem voltam tévés, tehát én oda mindig külsősként mentem be. Ő egy picit a, abban a rovatban olyan, olyan kiülálló volt, vagy, vagy fölülálló volt, nem is tudom, hogy fejezzem ki magam. Mindenképpen igen, egy meghatározó egyéniség volt, és később is. És hát ugye ő volt az, aki nem csak külpolitikus volt, sőt, elsősorban aztán inkább tévés szerkesztő volt. És, és az, hogy éppen külpolitikával, vagy sporttal, vagy belpolitikával, vagy akármivel foglalkozott, az majdhogy nem másodlagos volt. Egy, egy, egy vérbeli tévés volt, tehát egy, de egy nagyon magányos farkas, egy magányos, óriás farkas. Azt meg tudod mondani az ő halálak kapcsán, hogy Magyarországon miért jutott szerinted arra a közszolgálat, amire jutott? Hát a politika miatt. A politikai pártok azonnal... De ebben elkezdté... a régióban te jobban áttekinted, ezt mint én életek nem jobban áttekinted, én nem. Ebben egyedülállóak vagyunk? Amilyen mértékben nálunk a közszolgálat, hát olyan, amilyen? Nem vagyunk egyedülállók, de, de hát egy, azért csillag vagyunk. Van hozzánk közel? Nem, nem, ennyire nem ismerem. Tehát valószínűleg a, a, a balkániak azok közel vannak hozzánk. Helyre pofoszható ez, Gábor? Vagy ha igen, akkor hogyan? Mert én teljesen reménytelennek látom. Hát én és én én azért, az, az, azért alapvetően fontos és a baló kapcsán, és azért jön ez elő, mert, mert hogy ugye a közszolgálat az elvileg valami iránytű kéne, hogy legyen, amelyet nem befolyásolnak olyan szempontok, amelyek a többi médiát nyugodtan befolyásolhatják. Magyarországon 43 iránytűből kell összerakni azt az egyet, amit egyébként nem lehet 43 ból összetenni. Igen, szóval a közszolgálat az előbb az alkotmány. Tehát az, amivel mindenkinek ki kell egyezni, mindenkinek be kell tartani, valahogy mindenki számára relevánsnak kell, hogy legyen. Ez nálunk nincs, és sőt, hát a dolgok, ahogy most mennek, nyilván ellenkező irányba mennek, tehát a, a ma már olyan nagyon nem is tagadja senki, hogy a, hogy a közszolgálati televíziózás, rádiózás, Egyéb média, hogy az, az, az propaganda célokat szolgál. Tehát maguk a, a működtetők se csinálnak úgy, hogyha ők a nagyon függetlenek lennének. De vajon azok Ön... az emberek, akik megteszik a szónak a népmese értelmében, hogy megszüntetik a közszolgálati tükröt, és csak azok a tükröket hagyják meg maguknak, amelyek azt mondják, hogy tükröm, tükröm, mond meg nékem, ki a legszebb a világon, és azok általában azt mondják, hogy te, királyom, te vagy az. Azok egyébként... E tehát valahogy az van bennem, hogy a népmesei tanulság, ami ugye azt mutatja, hogy nem kihagyható, és nem eldobható, és nem elveszíthető, vagy összetörhető, de aztán újból összeáll a közszolgálati tükör, ez ma Magyarországon úgy tűnik, mintha lehet, hogy majd egyszer bekövetkezik, de sose gondoltuk volna, hogy a közszolgálati tükör ennyi ideig törve lehet. Mert azt kizárnak találtuk, és most azzal szembesületünk, hogy mégis. Igen, engem. Most az a része, hogy ez most mennyire hatékony a politikusok számára, vagy hogy ez mit jelent a politikában, de ez kevésbé érdekel. A probléma inkább sokkal az, hogy ha nincs egy közszolgálati etos, teljesen eltűnik a közéletből, az a társadalomra, tehát a, a, a normál emberekre is hat. Tudni hogy úgy érzik, hogy, hogy nincsenek, nincsenek független nincse, intézmények, nincsenek a napi politikától, általában a politikától, a politikusoktól független létező dolgok, ők maguk se függetlenek ezáltal, semmilyen módon, tehát maguk is betagozódnak egy olyan világba, amelyben hierarchiák vannak, amelyben hatalmi ö, kényszerek vannak, amelyben, amelyben őnekik alkalmazkodni kell, megszűnnek cselekvő részesei lenni a, a, az életnek, és, és egyfajta ilyen alatvalói státuszba szüllyednek, vagy emelkednek, mert van, aki ezt emelkedésként érzi, éli meg, de mindenképpen a közszolgálti média az, az egyfajta bizonytalanságot is ad a biztonság mellett, tudni, hogy abból nem az jön ki, hogy X-nek vagy Y-nak igaza van, hanem az jön ki, hogy ebben X-nek igaza van, ebben Y-nak van igaza, egyáltalán ezek a tények. Ugye a közszolgálati média jó, hogyha nagyon, nagyon komolyan veszi magát, akkor, akkor vélemény szinte nem is közöl, ez persze lehetetlen. De mindenképpen a tényeket mindenek előtt, és csak is a tényeket, és, és ugye egy közszolgálati médiában a, a tény az nem csak azt jelentené, hogy, hogy tényleg igaz legyen, tehát hogy valóban azt mondta X vagy Y, hanem hogy az egy releváns tény legyen. Tehát nem gumicsontokon rágódunk, mert meg lehet manipulálni, lehet úgyis egy, egy társadalmat, egy országot, hogy közben minden szó, amit mondok, amúgy igaz, csak éppen olyasmit emelek ki abból a hatalmas tömegből, abból a hatalmas világból, ami körülöttem van, ami, aminek nincs jelentősége, vagy nem az a jelentősége, amit beállítom. Tehát én azt hiszem, hogy a közszolgálati média az, az nagyon fontos lenne egy társadalom egészséges számára mindenkinek. Nyissuk ki az ablakot, és akkor nézzük azt, amiről mi általában, vagy hallgassuk azt, vagy hallgatom, amiről általában beszélgetni szoktunk. Menjünk a környékre. Belgrád parlament foglalás. Belgrád televízió, Belgrád vucsics. Mi zajlik? Nem tudom, és biztos, hogy, hogy ami zajlik, az, az, az egészen más, mint aminek látszik. De én csak a Történelemre tudok hivatkozni, mert azt ismerjük. Azért Belgrádban egyszer megtörtént az, ami ebben a formában Magyarországon soha, hogy tudnélik egy, egy nagyon erős politikai hatalmat, egy szívós, nevezzük népmozgalomnak, de mindenképpen utcai mozgalom megtört, elkergetett. Jó, hát ez persze kelletek elveszett háborúk, meg sok minden egyéb. De ilyesmi megtörtént ott, tehát ez ott, ha úgy tetszik, benne van a pakliba, és független attól, hogy kik ezek az erők, és milyen figurák, és, és ki az, akik ellen harcol, ez egy olyan ország, amelyikben ez egyszer már lehetséges volt, és tulajdonképpen azért ez mindenkinek ott van a fejében, hogy hát akkor ez talán most is lehetséges lett, és ezért az egy dolog akkor is komoly, vagy komolyabb, mint máshogy, hogyha esetleg a konkrét napi hatása kicsi. Még egy probléma van, Szerbia az az ország, amelyik hivatalosan ugye, be szeretne lépni az Európai Unióba, sőt Nászlóba is talán, viszont ahol az oroszok pozíciói még mindig nagyon erősek. Társadalmi pozíciók, politikai pozíciók, érzelmi pozíciók, mind mindottan tudni kell, és ezek mind ott belejátszanak ebbe, és ez egy, egy, egy nagyon bonyolult játszva. Nem véletlenül szokták mondani, hogy balkáni viszonyok, azok, azok nem csak hát durvák is, kemények, hanem sokszor áttekinthetetlenek. Tehát nem a frontvonalat, nem úgy, és nem Ő, akkor úgy ennek örvén kérdezem Albániát, amivel kapcsolatban legutóbb egy beszélgetést láttam, vagy hallottam, vagy olvastam, ami nagy Albániáról szólt, ha nem is feltétlenül földrajzi értelemben, vagy egységes állam, de földrajzi értelemben, amely gyakorlatilag a a muszlimoknak az európai kihelyezett tagozata lenne, és most már csak az a kérdés, hogy ez Szaudarábia, vagy Törökország támogatásával jön létre, amely egyébként érdemben befolyásolja majd ennek a nagy a működését, amit onnantól kezdve nem lehet figyelmen kívül hagyni, de amely már most is úgy van, vagy úgy létezik, hogy lehet, hogy nem beszélünk róla, de közben a hatása jelentős. Te ezt látod, nem látod, mit gondolsz róla? Hát előre szeretném bocsájtani, hogy nem vagyok ennek a szakértője. 20 herceg meghabásága. Ide van sorolva. Tudom? Így van, így van. De ugyanakkor én, én nem hiszek ebben a, a nagy Albániába. Az egy más dolog, hogy az albánok jelen vannak Albániába, jelen vannak Koszovóban, hát konkrétan ők az albánok. De nem véletlen, hogy Koszovó nem része Albániának. És én nem vagyok róla meggyőződve, a koszovóinkat megkérdezzük, hogy ők konkrétan be szeretnének olvadni. És, és jelen van, nyilván, Macedóniában, sőt, még máshogy is vannak kisebbségek. És igen, euh, Mohamedánok, de azért, azért nem, nem annyira és nem úgy, ahogy mi elképzeljük. És még egy, hát Bosznia-Hercegovina is Mohamedán, vagy annak is vannak Mohamedán részei, szerintem ott euh, a, például a szaudiak pozíciói egy időben sokkal erősebbek voltak. Egyáltalán ez egy érdekes dolog, amikor a szaldiakat megengedték, hogy, vagy a szaldiaknak megengedték, a, vagy kezdetben az arab világnak megengedték, hogy az európai, és ebben én most belevenném a kaukázusi köztársaságot, tehát a Csecsenföld, vagy Ingusföld, európai, Mohamedán közösségnek a ez abból borzasztó dolgok jöttek ki. Tehát például a kaukázusban, ahol soha nem volt egyfajta ilyen vagy, vagy akár tatárszöldön, ami nem az, ami beljebb van Oroszországban. És akik szintén valami, akkor soha nem volt egy, egy ilyen fundamentalista iszlám, ott ezek megjelentek. Egyébként érdekes módon a, leghat, a leginkább, a legkeményebben pont az ottani hivatalos, tehát államalkotó és az állammal viszonytápoló iszlámmal szemben. Tehát Kadirov, aki hát nem egy demokrata, és, és, és egy ideje fölkedezte magában a, a muszlim mélységeket, és, és tényleg elképesztő dolgokat csinál, innen európai szemmel nézve, ugye Kadirov a csecsen diktátor, csecsen felnöke, Isten és Putink egyelméből, ő, ő, ő tényleg olyan, olyan ö, iszlám, a mi felfogásunk szerint iszlám államot alkot, amelyik hát, elfogadhatatlan európai szempontból. Ugyanakkor ő a véres háborút folytat, a nála is sokkal uh, radikálisabb, igazi iszlám, esetleg Szaberiádiá által támogatott. Uh, Úgyhogy a frontok általában nem nem, mondom nem ugyanok, és nem, nem úgy húzódnak, hogy mit tudjuk. Hát ez, ez az a bizonyos balkán, amitől Európa mindig retteget, amire Európa mindig ilyen, ilyen félve nézett, és amelyet, amelyet Európa ö, egyszer már majdnem megbékített, vagy úgy nézett ki, hogy elindul Európa felé, és aztán a mindenfajta ö, Hát kis és nagy hatalmi áttmár következtében visszasúlyt oda, ahol volt. Tehát azért emlékezzünk Jugoszláviára, amelyre sok rosszat lehetett mondani, de hát eh, ahhoz képest, ami most van, hát egy paradicsom volt már, a olyan értelmű, hogy milyen politikai eh, konfliktusok voltak ott, és milyen politikai és katonai konfliktusok voltak aztán a megszűnése után. Szlovákia köztársasági választás mennyiben a területen, mennyiben nem? Semennyire. De azt kell mondjam, hogy ez is azt mutatja, hogy, hogy nagyon el vagyunk szakadva attól, ami, ami annak az a visegrádi. Mármint annak a jelöltnek a tevékenysége okán, aki most utca hosszal vezet, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a második fordulóban? Így van, tehát, el, tehát az, hogy a visegrádi országokban mi van, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, ahol... Sokféleképpen lehet értékelni, mi van. De hát az, az látszik, hogy ez egy egészen másfajta politikai kultúra, egészen másfajta lehetőség. Maga az a tény, hogy alternatívák vannak, valós alternatívák vannak. Egy olyan országban, ahol tíz évig, vagy nem tudom eddig, mecsár, aki, aki hát tényleg a populizmus maga volt, uralkodott, és, és úgy nézett ki Szlovákiát hosszú-hosszú ideig, hát gyakorlatilag leízták. Azt hát, amíg Mecsár van ott, addig, addig Szlovákiára nagyjából úgy tekintettek mint furcsa bogára. És Mecsár eltűnt. Szlovákia belépett a NATO-ba és az Európai Unióba. Ö, nem mondom, hogy mint a tanuló lett, de mindenképpen valami olyasmit produkált. Igen, ott is van populizmus, igen, ott is mindenfajta csúnya dolgok történnek, hát azért, mint hogyha megöltek volna ott egy ülságírót. És a, de... a kedvesét vagy a feleségét? És a, igen, de, de hát ö, olyan mozgások vannak, olyan, olyan viszonyok vannak, amelyek Magyarországon elképzelhetetlenek. Tehát a mai Magyarországon elképzelhetetlenek. Tehát azt kell mondjam, hogy, hogy nem, nem igaz az, hogy teljesen egyforma ez a ez okay, nem igaz Akkor megint más. Én azt olvastam, és akkor ezzel meglepetést okozom. Te azt mondtad, hogy amíg világ a világ, de most azt olvastam hogy a Frankot mégiscsak kitelepítik onnan, ahol van. Te pedig azt mondtad, hogy ez egy kizárt eset. Azt nem, de most nem emlékszem, azt mondom, hogy kizárt. Én csak azt mondom, hogy, az, tehát, tehát, hogy, hogy kár volt hozzányúlni. Én azt mondtam, hogy ez egy borzasztó, ez, ez egy önmaga lábonlövése volt. Most úgy néz ki, hogy úgy oldották meg a problémát, hogy a, a Kvázi hatalmi szóval azt mondták, hogy oda a temetik a feleségem előtt, ami egy polgári temető valahol ö, nem messze Madridtól, Mert ugye a probléma az volt, hogy a, akkor ö, a, az, hogy elviszik abból a, abból a halottak völgyéből és abból a nagy hatalmas katedrálisból, ahol kvázi egy ilyen, ilyen nemzeti sírhelye van, hát az. az ö, nem gondolom, hogy ez volt a legfontosabb, amit meg kell tenni, de mondjuk ennek, ennek van valami, valami alapja. É, csak az volt a probléma, hogy erre azt mondta a család, hogy ember van, akkor nekünk van egy kriptánk a, a, az ottani bazili, a, Madridi bazilikává, akkor te, tegyük oda. Na most hát ez, ez, ez borzasztó, ez, ez, ez sokkal rosszabb lett volna egy, egy, egy központi helyet és, és zarándok helyet teremtettek volna. É, az a baj, hogy Spanyolországban ma, ma sokkal nagyobb problémák vannak, tehát... Ma a frankok temetése vagy nem temetése nem azért szorult háttérbe, mert, mert, mert jó megoldást találtak, hanem azért, mert, mert nagyon nagy problémák vannak, amelyek, amelyek sokkal kevésbé könnyen megoldhatók, mint az, hogy, hogy hova tesznek pár és akkor marad itt még ez a szerdai történet, hát meg annyi történet van még, mert ugye a vétója a, a Trumpnak és a mexikói fal, az is szóba kerülhetne, de most nézzük ezt a néppárti történetet, amelynek a jelentőségét mi itt Magyarországon, mi törölve én itt Magyarországon nem biztos, hogy jól látom, te mit látsz? Fogdalmam sincs mi lesz, szerintem még mindig kéteséres a dolog, Ugye az a hülye helyzet állt elő, hogy olyan dolgok döntenek, amelyek, amelyek nem igazán fontosak. Tehát szimbolikus dolgok, hogy mikor tellik be egy pohár, az nagyon nehéz meghatározni, mint ahogy az is biztos azért ettől függetlenül, hogy ha betellik, akkor az egy, az egy minőségi változás. Tehát ugye mindig szoktam mondani, egy milliméter a vízfelszíne alatt vagy fölött, Ettől néha egy szavazat vagy egy vagy egy hangulat nagyon különbség, szóval minőségi különbség. Ez formai, vagy tartalmi kérdés? Tartalmi kérdés, de el, de előfordulhat, tehát, tehát előfordulhat, hogy hogy hirtelen egy egy nyegle mondat, egy, egy rossz egy rossz gesztus az egész felborítja Nézd, egyet látni kell. A magyarországi belpolitizálásnak és annak, ami, ami a, a nemzetközi téren valóban történik, nincs sok köze egymáshoz. Tehát Magyarország gyakorlatilag a magyar politika egyfajta látványpolitizálást folytat, gumicsontokat ás ki és rágdos amelyek ott, ahol, ahol ez egy tényleg beszélni lehet, vagy jelen, vagy nem fontosak, vagy, vagy elő se kerülnek. Tehát a, a magyar politika minden megnyilvánulása a magyar választónak szól. Tulajdonképpen ez az, ami, ami, ami döntő. Hát ugye mondok egy példát, tegnap Siáto előállt azzal, hogy micsoda van dolog történt. Itt megpróbálják az ENSZ-nek a menekültügyi egyezményét valahogy beszuszakolni az Európai Unióban. Na most erre elővett egy a jogi osztálynak egy véleményét, egy belső anyagot. És ezt, ezt rengette, mint mint, mint a jogi osztálynak rengeteg véleménye van, ez még, még nem az bizottság véleménye, aztán, hogyha a bizottság véleménye, akkor még ezt el kéne fogadni a tanácsnak. Tehát az egésznek a, a fontossága, a jelentősége a nulla. A valós szerepe az, hogy, hogy minden nap elő kell venni valamit, amelyet bizonyítjuk, hogy mi harcunk a migráciára, ami nem is volt téma. Tehát ezt látni kell, hogy van egy látványpolitizálás, és miután ez e, igazából nem érdekli, vagy nem érinti a, az, a néppártot sem, sajnos, e, az, hogy, hogy mikor fogadja el azt, hogy ez a látványpolitizálás már túlmegy azon a határon, amit egyszerűen, hogy mondjam, esztétikai kritikailag nem lehet elviselni, ez nehéz belátni, mert Igazából ezek a kérdések, hát inkább ízlésbeli kérdések, a, a néppártot úgy amúgy Magyarország, amíg, amíg nem nagyon hangos, amíg, amíg nem nagyon látványos, amíg, amíg nem nagyon ö, hát, ö, elviseletetlen, nem zavarja. A, a, a plakátok, a magyar plakátok, voltak már ennél csúnyább plakátok is, hát, és a kutyát nem érdekel. Tehát... Ö, nem mindig arról van szó, mondom, nem mindig az a, az a kiváltó ok, ami a valós érdek. Igen, most jutott el odáig egy csomó párt, hogy valószínűleg nehéz a szavazóit megmagyarázni, hogy ők a néppártban egy zászló alatt menetelnek Orbánnal. Ezt nagyon sok helyen nehéz megmagyarázni, és akkor el kell dönteni ennek a pártnak, hogy most akkor mi a nagyobb, melyik újját harapjam, de ez egy hatalmi politikai, vagy nem tudom, milyen kérdés. Én azt láttam, hogy igazából az, hogy most demokrácia van-e Magyarországon, vagy sajtószabadság van-e Magyarországon, vagy függetlenek a bíróságok, nagyon nem érdekelte őket. Illetve a bíróság függetlensége annyiban érdekli, hogy, hogy gazdaságilag az, egy, az az Európai Unió gazdasági működése számára elfogadhatatlan, hogyha egy mondjuk egy peres ügyben a magyar kormányal, a bíróságra a magyar kormány hatást tud, vagy nyomást tud gyakorolni, ez elfogadhatatlan. De amúgy, hogy te, mint, mint sajtó jól érzede magad Magyarországon, ez a nagyon nem érdekli őket. Igen, hogyha megkérdezed, azt mondják, hogy csúnya dolog, de ezzel azért ugye vannak. A politika bizony egy hát elég csúnya, és nem mindig morális alapokon nyugvó üzlet. Itt is ezt látjuk, ezért nem tudom megmondani, hogy mi lesz Szerdán az eredmény. Köszönöm szépen, hát erre majd két hét múlva fogunk kitérni, mert jövő héten kedden nem vagyok. Köszönöm az együttműködést, és akkor két hét múlva. Szia! Szia, Itt. Önök nem gábor hallottak hallották. Amíg a zene szó lesz, 312 másodperc 0614890999 és 063677161. Holnap szabad a gazda lesz, nincs kötött téma és nincs fix vendég. Nem úgy, mint csütörtökön, de egyelőre legyen a holnap, vagy hogy minden nap kísérleti műsor, mindenna utolsó adás. 061489099 és 0636771161 még 285 másodpercig, utána pedig döröpont, fialajanos gmail.com döntsenek bölcsön. 5 percünk van ez 9 óra, még 210. A mai műsor elkészítésében Csorbalászló volt segítségemre, a Civil Rádió adott lehetőséget, a platformot, a jóisten és a szerencse állt a háta mögött, és ennyi mindennel rendelkezik. Ha ennyi mindenki velem, ki ellenem. 140 06148 90999 és 0636771161 először Nulla egy négy nyolc, kilenc nulla kilenc kilenc és 0 hat harminc hat hét hét egy egy hat egy másodszor kilencvenöt. 0614890999 és 0636771161. Senki többet? 50. Dörre.fialajanos kukat, gmail.com 35. Huszonöt. Hét. Kettő.